De kell, köz. Akkor később lesz reputszolva ezt. Majd ezt dobálva meg ezt is az eszedbe. Lesz is, meg sokára várják, s kemászak. Légyek mellé látom, lépek. Ez szerintem, az, az első, szerintem a Vinter lehet felé nyomni zárni. De utána majd lesz a videókártyás ö, De most először, hogy a processzor Nem látni azt, hogy a Vinter mire vissza neki. Internet, az Vinter azt úgy, az internet, az úgy az visszavágni neki, ha ő is új szokatokat csinál. Nem úgy a <suk> kapcsolatok. Hát, hogy úgy a Megpróbálva, hogy Ha nem, akkor Na, hiszem, no. hogy a Eee... Eee... nem Nem, hogy olyan Open gyelves protesztorokra. Ki gyártsák. Nem, saját protesztoruk van már. Én... Ja. Úgy hívtad el, olyan, hogy elég így rossz a grafikus különetetben való három rész számítás. Rizsben az a szóval az Zalvig 2? Szóval az? Ne, vegye a grafikus, amit számítanak. Meg van az internet a olyan, hogy a nem a milyen az oláros időukácsja? Eladják a mi. eladják. Hogy mi? Az van hogy Amíg 30 30,5 na de annak van egy baj a, legbaja, a blokkod a bányának. Sokáig van terhelve, nagy ez az ő saját magát leloptólja a processzor. Úgy van, illet kitalálva, Élet kitalálva nagyon ne nagy ha nagyon nagy a bővénysége lesz, azt a teát madár le-lopkolja. Kézzed el, erre Mi? Mi egyes, új... egyes, a hányát, a 3 4 a a, a, a, a, a a tétzel, hogy vagyunk, hogy a, a, rá, a, a videótárcát, ami tényleg azzal lesz, a a kaládja, az ember, hogy loppolja találja. a magátok ember, mit talál benne? Ha mit talál benne? Arany. Rengeteg, de felettelettem. Mert eltartalmány. a különböző különböző különböző különböző. Köszönöm a szóval esetkeztünk. Nem eszterül a újra passzággal. köszönöm. Azt mondják a 2060-as azon a az a, az a legjobb. és A T, meg van a máj, sem, van a az a T, meg útján, és ez a Tiájra. A ha meg, vagy ha valami is olyan fajta monitorot. Hát ha meg is vetted azt látad, nem nagyon nem fogsz nagyon nagy különbségeket látni okay. Nem te csalad. Ez volt. Nem. Új, Nem, nem kapni a szát, megfogom a. Ne fogom a nem jont! kapom is, akkor egyszerűen nem rá. Jó, annyi, ráhúz. Nej jön. Nej jön nagy, Meg, Csak nézzük, ez a haszban nyelvmére, No, láta, látom, a a nálad, yeah? no? a, a a Jó, a, státal, a. moszkoma ja ah.